охолодила запал Хосе Аркадіо Буэндія. Він розцінив, як злий жар своєї примхливої долі, те, що не знайшов моря давніше, коли справді шукав його ціною незлічених мук і злигоднів, а знайшов тепер зовсім не шукаючи. Воно стало йому на дорозі нездоланною перешкодою. Через багато років полковник Ауреліано Буэндія теж навідається ці краї де на той час уже буде прокладено поштовий шлях, і замість Галеона побачить самий тільки обгорілий каркас посеред макового поля. І тільки тоді, перезвідчившись, що вся ця історія не була витвором уяви, його батька спитає себе, яким же це побитом Галеон міг опинитися так далеко на суходолі? Але Хосе Аркадіо Буендіга не став турбувати себе такими запитаннями, коли, помандрувавши ще чотири дні, за дванадцять кілометрів від Галеона побачив море. Всі його мрії вмить розвіялися перед цим морем, пінявим, брудним, сірим, як попіл, і зовсім не вартим страждань та небезпек затіяної ним подорожі. «Чорт забирай!» – закричав він. Макондо звідусіль оточене водою. Уявлення про Макондо, розміщене на півострові, протрималося досить довгий час завдяки дуже сумнівній карті, що її намалював Хосе Аркадіо Боіндія, повернувшись зі своєї експедиції. Він накреслював її з люттю, навмисно перебільшуючи труднощі сполучення з зовнішнім світом, не би, щоб покарати себе за такий нерозважливий вибір місця. «Ми, вік нікуди звідси не виберемося», Гірко скаржився він Урсулі, отут і згниє може вцем, так і не пізнавши переваг науки. Ця тверда думка, яку він кілька місяців пережовував у своїй кімнатці-лабораторії, привела його до рішення перенести Маконду в зручніше місце. Але цього разу Урсула випередила його, не давши здійснити божевільний задум. Тайкома, наполегливо, мов та мурашка, вона намовила жінок проти Легкодумство чоловіків, що вже були почали готуватися до переселення. Хосе Аркадіо Буендіа не віддав, коли саме й завдяки яким супротивним силам його плани заплутались у хащах усіляких зачепок, перешкоди, відмовок, поки зрештою перетворились у порожню марну мрію. Урсула з невинним виглядом спостерігала за ним і навіть трохи пожаліла його, побачивши одного ранку, як він складає в скриньки свою лабораторію, бормочучи свою маячню про переїзд. Вона не заважала йому спакуватися до кінця. Терпляче чекала, і поки він забивав скриньки та вмучаючи щіточку для гоління в чорнило, надписував свої ініціали, не висловила йому жодного докору. Хоч уже зрозуміла, слухаючи його, не бурмотіння, що він знає, чоловіки села не підтримають його задуму. Тільки коли він заходився здійматися, завіз двері кімнати, Урсула зважилася спитати, навіщо він це робить. Він відповів їй, не без гіркоти. Ну, якщо ніхто не хоче йти, то підемо самі. Урсула залишилася спокійно. Нікуди ми не підемо. – відказала вона. – Ми зостанемося тут, бо тут у нас народився син. – Але ж у нас тут досі ще ніхто не умер, – заперечив її Хосе Аркадію Боендія. Людина не прив'язана до землі, в якій не поховано її небіжчика. Урсула мовила лагідно, однак рішуче. – Якщо мені треба буде умерти, щоб ми залишилися тут, я помру. Хосе Аркадіо Боєндіа не повірив, що його дружина може бути такою непоступливою. Він спробував спокусити її чарами своєї фантазії, обіцяючись від чудес, де досить тільки побризкати землю чарівними сполуками, як усе на ній починає родити за волею людини. Де за бесінь можна купити найрізноманітніші ліки проти хвороб. Та Урсула залишалася байдужа до його провіщань. Як ото ти знай, ламаючи голову над своїми дурними вигадками. «Узявся б краще за дітей», – відказала вона. «Ти тільки глянь, які вони занехаєні, кинуті на мов ті цуценята». Хосе Аркадіо Бендіа сприйняв дружини слова буквально. Глянув вікно і побачив на залитому сонячним промінням полі двох босоногих дітлахів. Йому здалося, наче вони це тільки вродилися на світ – викликані Урсулиним закляттям.